Nafarro ere esan genuen, ez da hau zela bukaera, baizik eta e, astapen luze eta esankon baten e, astapena. Eta noski, ba hemen hainbat eta hainbat erakunde politiko eta sindikal e, ezberdinak elkarrekin ikusteak, hori, astapen zoriontsu baten astapenean gaudela e, esaten, esaten dit edo bai. Konkretuki egun hau bai izan daitekela historikoa. Ez delako askotan gertatzen erakunde armatu batek 50 urte borroka armatuan ibili ondoren, ba, desarmatzen dela. Eta nik bai ustedote egun historikoa dela. Oda egongo da egun, goda, egun hau lehenagotik eta gerotik ikusita izango da inflexio puntua markatzen duen egun bat. Bide e, luzea izango da, ero zein luzea, dependentzen du jendeak nola egingo du lan, nola antolatuko du bere borondatea eta nola aplausatuko du bere energia. Baina Euskal Estaduaren e, hortzin muga horreokita asiera bada.